Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'at Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita sedang berada di bulan-bulan haji Maka di antara pelajaran yang sangat penting dalam ibadah haji adalah bagaimana kita mengambil faida-faida yang sesungguhnya dalam haji penuh dengan tarbiyah, pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, haji di antara syiar Islam dan merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kita kaum muslimin untuk menunaikan haji ke Baitullah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemanfaatan yang disediakan Allah di balik kewajiban ibadah haji. Walillahi 'alanasihiil baiti man istata'a ilaysabila. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi setiap manusia, ini kaum muslimin, menunaikan haji karena Allah SWT bagi orang mereka telah memiliki kemampuan menempuh jalan menuju ibadah haji. Para pemirsa, ibadah haji satu di antara syiar yang merupakan warisah agama Nabiullah Ibrahim AS. Dan Rasulullah SAW dipintahkan Allah Subhanahu SWT untuk mengumumkan kepada manusia. Yang nanti manusia akan datang dengan berbondong-bondong. Dengan segala cara jalan yang mereka tempuh. Dalam rangka untuk menyaksikan berbagai macam kemanfaatan-kemanfaatan. Yang disediakan Allah di balik ibadah haji yang Allah syariatkan. Wa'adzin fin nasi bil hajj dan umumkan kepada manusia tentang kewajipan haji yaitu ka rijalan wa ala kulli dhamirin maka mereka akan datang menyambut seruanmu baik dengan cara mereka berjalan kaki atau mengendari unta-unta yang kurus mengkuli fajin amik. Yang datang dari seluruh penjuru negeri. Para pemirsa yang ramadhan Allah, lihatlah bagaimana tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala ini para hujjah. Mereka datang dari berbagai belan bumi di berbagai belan bumi di dunia sekarang ini. Datang dari Eropa, datang dari Barat, datang dari negeri Timur datang dari negeri kita Asia mereka menempuh perjalanan dengan segala macam kendaraan yang bisa mereka lalui di zaman Rasulullah Sallallahu SAW di antara mereka berjalan kaki di antara mereka mengendari onta-onta mereka yang menunjukkan bagaimana semangatnya mereka untuk mendatangi seruan kewajiban ibadah haji dan di zaman sekarang ini dengan perkembangan alat transportasi yang ada di antara mereka yang ada memakai kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara yang semuanya dalam rangka mewujudkan seruan yang telah disampaikan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini kewajiban haji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu manafia manafialahum dalam rangka mereka menyaksikan berbagai macam kemanfaatan yang terkandung di bal ibadah Haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa, manfaat apa yang didapatkan oleh seorang mereka berhaji? Sebagaimana penjelasan para ulama, kemanfaatan yang didapat oleh para hujat baik yang menyangkut kemanfaatan duniawi maupun yang menyangkut kemanfaatan okrabi, kemanfaatan duniawi contohnya di antaranya tijarah, bagaimana mereka dibolehkan, bagaimana mereka dengan kepergian mereka ke, ke ibadah haji bersama dengan kumpulnya manusia dari seluruh penjuru dunia maka di antaranya faeda mereka dapat yang faeda ekonomi, Faedah tijarah, Faedah perdagangan. Yang mereka bisa mendatangkan barang ke situ atau, atau mengambil barang dari situ untuk ke negerinya. selama kegiatan tijarah yang mereka lakukan tidak merusak ibadah haji yang mereka niatkan sejak awal. Dan ini perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lai sahanim junahun, tidak ada dosa bagi kalian. Antap min fadhilillah untuk mencari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara keutamaan Allah karena Allah adalah tijarah yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa yang ramati Allah subhanahu wa ta'ala demikian pelama faedah duniawi yang lainnya bisa seorang dia melakukan taaruf. bagaimana dia mengenal Manusia dari berbagai bangsa, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam rupa, bentuk, yang semuanya merupakan bagian daripada menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu SWT yang telah menciptakan manusia dengan berbagai macam rupa-rupa perbedaan warna kulitnya, perbedaan suku bangsa dan bahasanya. Perbedaan, karakter mereka. Ini merupakan bagian daripada. Merenungkan, merenungi kebesaran Allah SWT. Demikian pula faedah agami. Fa faedah ini dinia. Faedah. Yang berkaitan dengan agama mereka. Dengan ibadah haji yang mereka tunikan. Maka dengan ibadah haji. Sebagaimana aku taman ku yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wataala, yang jelas dengan ibadah haji dia telah menunaikan satu di antara kewajiban dari kewajipan Islam. Dengan ibadah haji dia telah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wataala. Dengan ibadah haji dia telah menunaikan perintah Rasulullah SAW. Dengan ibadah haji maka di balik itu akan membuahkan berbagai macam buah-buah indah dalam kehidupannya. Sebagaimana nanti insyaAllah akan kita mengambil faedah. Cerminan-cerminan yang diajarkan Allah dalam setiap manasik haji. Di sana penuh dengan pelajaran yang disampaikan oleh Allah SWT. Termasuk ketika seorang melakukan ibadah haji. Dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dan berangkat dari keikhlasan niat yang dia lakukan maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kafaratun bainahuma wa Walhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un jannah umrah ke umrah merupakan kafarah jenis panggukur dosa diantara keduanya Walhajjul mabrur dan haji yang mabrur ini haji yang baik, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala, maka tidak ada balasan bagi para pelaku haji yang mabrur ini kecuali jannah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mengatakan, faman haja walam yarofus walam yabsuk rajaah. Kayawmi waladasu'um. Barang siapa yang dia berhaji, falam yarfus. Kemudian dia tidak melakukan segala hal yang, berbagu, yang berbau pornografi. Dia tidak mengumbar omongan porno. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Dan dia ternakkan berbagai macam kefasikan, kefasikan, kedurakaan, kedurakaan. Sehingga betul, -betul dia menjaga etika, adab-adab selama dia berhaji karena Allah Subhanahu Taala. Maka, Raja'a Kayawmi Waladassu'um. Dia kembali ke tanah airnya dalam keadaan bagaikan seorang yang baru dilahirkan oleh ibundanya alias bersih. Dari dosa dosa dia akan seakan akan bayi yang baru lahir dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wataala maka ini semuanya diantara yang manafi berbagai macam kemanfaatan yang didapatkan oleh seorang yang mereka melakukan ibadah haji para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala ibadah haji ada ibadahnya alitohid dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan manasik, manasik masa manasik kubhaj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan manasik bagaimana praktek berhaji, perjalanan suci menuju Allah ke, ke tanah suci. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dalam ibadah haji merupakan madrasah yang azimah merupakan sekolah yang sangat besar yang akan banyak memberikan pendidikan-pendidikan terhadap para hajjat maka hendaknya para hajjat para jamaah haji menyadari dan merenungi dan mentadabburi setiap manasik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah diajarkan Nabi Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang sangat besar. Yang perlu kita renungkan dan kita mengambil faedah. Dari perjalanan manasik haji yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah talbiah. Talbiah yang diajarkan oleh Nabi Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diafalkan di para jama'ah haji yang telah diafalkan lafad yang sangat masyhur Setiap jama'ah haji mereka menghafalkan lafad ini. Labbaika Allahumma labbaid. Labbaika la syarika laka labbaid. Innal hamda wal ni'mata. Lakal wal mulk. La syarika laka. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal muluk la syarika lat. Kalimat yang abimah, kalimat yang sangat agung, yang penuh dengan pelajaran-pelajaran tauhid dan akidah. Cobalah kita sedikit merenung dari kalimat tersebut. Bagaimana Allah Swt telah menjadikan talbiyah ini merupakan talbiyahnya ahli tahrir, talbiyah yang di dalamnya ucapan pengagungan terhadap Allah Swt, pengagungan pentohiritan kepada Allah, pengakuan terhadap segala nikmat Allah, pengakuan terhadap segala kerajaan Allah Swt, dan sanjungan yang mutlak. Yang ditunjukkan hanya kepada Allah SWT. Labbaik Allah ma'labbaik. Ya Rabb aku sambut seramu ya Rabb. Labbaik Allah ma'labbaik. labbaik la syarikalak. Aku sambut seramu ya Allah. Yang tidak ada sekutu bagimu sama sekali. Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian. Wa ni'mata. Dan segala nikmat. Lakawil muluk semuanya hanya milikmu Demikian pula kerajaan yang ada Masal muslimin ini talbiah ahli tohid Yang membedakan dengan talbiahnya Musyrikin Perlu kita fahami Bahawa Ibadah haji Adalah ibadah Yang merupakan tradisi yang dihidupkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Rasulullah SAW sebagai bentuk keyakinan warisan agama Nabiullah Ibrahim AS. Akan tapi ibadah haji yang telah terkotori dengan bedah dan syirik. Ibadah haji yang telah dicampur dengan bedah dan syirik. Bagaimana mereka mencampur Amalan Tauhid ini dengan kesyirikan sehingga membatalkan Tauhid mereka. Di antara syirik yang mereka wujudkan dengan ibadah haji ini. Talbiah. Yang mereka tambah. Dengan lafad kesyirikan. Mereka mengucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarikala. Ilah syarikan hua lak tamliku hua ma malak. Talbiah musyrikin hampir sama dengan talbiah kaum muslimin. Akan tetapi ada tambahan yang sangat fatal yang menunjukkan kesyirikan mereka. <tuhàn> labbaik labbaik. Labbaik kalau syarikalak. Ini sampai pada kalimat ini ada talbiahnya Ali Tohli kalbihnya orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan tapi kaum musyrikin mereka menambah dengan kalimat lafad. yang menghancurkan tauhid yang merusak tauhid yang menyedikan mereka terjatuh dalam kesyirikan ini yani, illa syariikan huwalak tamliku wa mamlak kecuali syarikat yang kau miliki ya rab engkau memiliki mereka menguasai mereka dan mereka tidak menguasaimu Maka mereka telah mengangkat bagi Allah sekutu tandingan. Yang dengan itu menjadi hancurlah agama mereka dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka berhaji dengan cara-cara beda. Di antaranya sebagaimana mereka tawaf dengan cara telanjang. Bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan pakaian suci di tanah haram. Sehingga mereka tawaf dengan cara telanjang. Ini merupakan, ini, ini haji yang bedah, tawaf yang bedah. Dan mereka tawaf dengan siulan dan tepuk tangan. Ini semuanya merupakan bagian bedah yang mereka ada-adakan. Maka Allah mengajarkan ibadah hajinya Ali Tuhid. Ibadah hajinya seorang Muslim. Yang merupakan hakikat warisan Nabi Allah Ibrahim AS. Labayka Allahumma labayk. Labbaik la syarika laka labbaik innal la syarika lak. Kalimat yang sangat agungah Kalimat yang mencerminkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan tauhid Perhatikanlah pada talbiyah tersebut Labbaikallahuumma labbaik ya Allah aku sambut seruan ya Allah Labbaikallah sharikalakallabbaik yang tidak sekutu bagimu ya rab Inal hamda sesungguhnya segala puji dan nikmat segala nikmat lak hanya bagimu Demikian pula wal muluk kerajaan hanya semata-mata milikmu ini pendidikan ahli tauhid Ketahuilah Berapa banyak orang mereka sesungguhnya memiliki dasar keimanan akan tetapi mereka terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi Dan tidahlah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu taala kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Diterangkan para ulama, para salaf kita Tidaklah mereka beriman, ini mereka meng mereka memiliki iman. Apa bentuk keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk keimanan mereka kepada Allah adalah pengakuan terhadap rububiyah Allah. Apabila mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa idza sa'alathu wala insa ta man khalaqas samawati wal arba la Allah. Kalau Anda tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi waman wal absar wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy waman yudabbiru al amra sayaqulunallahu qul mereka siapa sih yang, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang mati dari yang hidup. Siapa yang mengatur urusan alam jagat raya yang ada ini. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Maka ini jawaban-jawaban pengakuan mereka tentang rububia Allah. Akan tapi illa wawum musyrikun. Wa ma yu'minu akhtaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Jadi mengimani rububia Allah. Illa wawum musyrikun. Kecuali mereka ya ini terjatuh dalam kesidikan ini syirkun fil ibadah syirik dalam ashar ibadah sehingga mereka mengakui Allah tentang sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam jagat raya akan tapi mereka memalingkan ibadah atau mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin khususnya para hujat para haji maka hendaklah seorang hajj, seorang haji dia mengambil faedah terbesar dari pelajaran talbiyah yang merupakan kalimat yang diucapkan dari semenjak keberangkatan ketika dia mulai berikhram sampai dia bertemu dengan Ka'bah Baitullah. Dia mengucapkan kalimat yang diulang-ulang. Labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikalat, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk. La syirikalah maka ndaklah betul-betul para hujjah, para haji mereka mengusahakan yang terbesar setelah kepulangan ke tanah air untuk menjadi haji yang muwhid, haji yang mentauhidkan, haji yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar membersihkan segala bentuk kesyirikan karena perbuatan yang sangat besar dan mungkar dan merupakan pendidikan yang terbesar di haji adalah melahirkan ia ini manusia-manusia yang bertuhid kepada Allah dan menyingkirkan segala bentuk kesyirikan dalam kehidupannya Mudah-mudahan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh